Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu queria compartilhar com vocês é, a história por trás da música Ocean, que significa oceano. É muito louco como a gente acaba muitas vezes é, lançando músicas e muitas vezes as pessoas nem sabem a história que tem por trás dela. E ano passado, tinha uma menina que era muito faminha e ela tava no estado terminal de câncer e ela queria muito me conhecer. E ela tinha dois pedidos, ela queria muito me conhecer e também queria muito conhecer o mar, né? enquanto tinha ido pra praia. E eu tentei realizar esse sonho dela, acabou que a gente não conseguiu porque ela ficou acabou ficando bem delimitada, ela acabou ficando cega. E, e aquilo, enfim, mexeu muito comigo assim, e no dia seguinte eu fui liguei para ela. Foi quando eu me deparei que era uma menina de 12 anos apenas e, e, e é difícil você lidar, né, com uma situação dessa que você vai conversar com uma pessoa que de repente tá num estado da vida assim muito delicado e, e eu troquei a ideia com ela e falei assim Pô, que que você soubesse que tá tudo bem, você não tem que ter medo de nada, você é um anjinho tudo tá acontecendo conforme os planos de Deus na sua vida e tal e ela foi, falou pra mim assim, com uma, muita tranquilidade, ela falou assim Eu não tô com medo, tá tudo bem e tal Mesmo assim aquilo me tocou demais e no e, um dia seguinte eu já, na verdade no mesmo dia eu já comecei a compor uma melodia eu tive uma aula de piano naquele dia com meu professor Vinícius e a gente já compôs uma melodia juntos que começou da origem a Ocean No dia seguinte, tentei falar com ela, não consegui, e aí naquela madrugada a mãe dela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha falecido. E aquilo me fez refletir várias coisas, né? A primeira coisa que me fez refletir foi: quais são os valores da vida, né? Qual é que é o real propósito e sentido dela aqui? Porque se você descobrisse que você tinha um mês de vida, eu tenho certeza que você começaria a ter uma outra perspectiva. O sentido da sua vida Começar a entender um pouco mais Do afeto da, da, da, da sabe Do coletivo da gente dar um abraço mais aptado A nossos pais e, e dizer que ama eles E a nossa família E realmente pensar no próximo A gente começa a entender Um sentido mais verdadeiro na vida E a segunda reflexão que eu tive É que Na verdade é uma coisa Que eu me baseei num texto né, Que já existe Que o texto diz assim, o rio quando ele vai de encontro para o oceano, ele treme a base de medo, porque ele sabe que a partir do momento que ele encontrar com o oceano ele vai desaparecer para sempre. E ele sabe tanto que foi difícil chegar até ali, ele saiu da nascente, todas aquelas curvas, todo aquele percurso, e ele não quer simplesmente desaparecer para sempre, ele sabe que ele não pode voltar, o caminho é só de ida, é só para frente. Mas então ele perde o medo quando ele finalmente vai de encontro com o oceano Porque ele percebe que ele não sou mas ele se torna o oceano Ele é o oceano E eu acho que todos nós somos rios a caminho do oceano né E o oceano reflete para mim o... Cada um com suas crenças, lógico Mas reflete para mim o horizonte sem fim A vida pós-morte O que vem depois daqui E ela finalmente vai conhecer o mar Que ela sempre quis conhecer O oceano, ela é o oceano Então, essas foram as inspirações para criar, inclusive, a, a letra da Ocean, que no primeiro verso conta um pouco dos relato meu com ela. E no refrão diz um recado da filha para a mãe, quando ela fala assim, não se preocupe mãe, eu não estou com medo, não se preocupe mãe, agora eu estou no meu caminho pro oceano. E o segundo verso, ele reflete o lance que eu falei, que a gente tem um sentido maior para a vida, a gente não está aqui, simplesmente por estar a gente tem um propósito e dê mais valor ame mais enfim até baseado um pouco também na música do titãs epitáfio vou colocar um trechozinho da Ocean para vocês ouvirem aqui <música>